Хочеться дочасно перепросити малу винуватицю, що зробила якусь там, ну, зовсім дрібньосеньку шкоду, заговорити першими до цього синьокого дива. Дива, що їм послане долею, господом, літом, лагідним вітром урожайної пари. Не тільки мати, а й братика з кожним роком не по-дитячому закохуються в сестричку. Ставлення Тарасика і Василька від підсвідомої непризні «пхе, «сестричка, ківчисько» міняється до зацікавленості, до бажання захистити малу переміж із деякою хлоп'ячою зверхністю. Могли й смикнути за киску і дражнити, коли з носа вискакувала козюлька, і в чомусь піддурити, але якось непомітно. Це природне дитяче ставлення відходило на другий план. Доброта майже повна нездатність ображатися. Дивний магнетизм що йшов от сестрички, поступово обезброювали братиків, і водночас росло їхнє захоплення, що ставало неусвідомленою дитячою закоханістю, майже обожнюванням, як якоїсь незмної істоти, що живе поруч. Коли Соломійці було років сім, Тарасикові – дванадцять, а Василькові – десять з половиною. Старший брат каже до молодшого, давай поклянемося, що ніколи не женимося. Чого? Бо я питав у мами, братам та сестрі житися не можна, а ліпшої за нашу сестру ми не знайдемо. Твоя правда, зітхає Василько, ми на ній не женемося, але нікому чужому й не віддамо. А діти? Що діти? У неї мусять бути діти. Молодший замислюється, думає довго і зосереджено. Зрештою каже Доведеться таки її комусь оддати. «А шкода? Ну і мені теж шкода, брат. Тико, дівчині такі, як наша Соломка, не можна без чоловіка зурочать». «Зурочать? Ага, всі старі діви зурочені, так наші бабуня кажуть. Вони біжать гратися. А Соломійка в цей час поспішала до своїх джмелів. Джмелі! Соломіка зовсім не боялася цих великих волохатих комах, не боялася з раннього дитинства. Ще коли ледь говорити вчилася, побачила великого джмалиська і заплескала в долоньки. «Мамо, птасицька!» Ой то, донечко джміль, злякалася Соломія старша. Не махай ручками, бо вкусить. То птасечка, тупнула Соломійка нішкою. Не вкусить, цуєш, як піває. Дзьмелине годіння дивним чином її приворожували. Могла слухати, як гуде бджола. дзещить комар. Пізні весни годуть хрущі над садом. Але джмалинне гудіння чомусь по-особливому притягувало. Наче була в цьому, яка стільки її одні зрозуміла чарівна мелодія. У тих звуках, думала Соломійка, живуть іще якісь маленькі пташечки, котрих вона не бачить. Їхній спів – складається оте джжу-джу, бо пташечки не можуть вибратися з того басовитого співу. А сам спів ще здається схожим на гущущу сметану. Таку густу, що можна країти ножем. Соломіка розсікала своєю ручкою повітря, уявляючи як воно крає ту джмалину сметану. А може й мед? Бабуня кажуть, що джмалиний мед ще солодший за бджолини і водночас трохи гіркуватий. А все тому, кажуть бабця, що джмалі люблять брати нектар із волошок, а найбільше з квіток весняних, лапатих, яких у них так і називають джмелики. Жмелики сплескає долоньками Соломійка. Хочу показувати, хочу бачити, покажіть мені жмеликів. Бабуся показує, і Соломійка тепер прокладає стежку тих джмелених нір до дивних квіток і ще дивнішою назвою Жмеліки. А скільки то було крику, коли вона дізналася, що Петрик, який гон там живе, забрав собі мед і ж малиних нірок. Мусив хлопець клястися, що ніколи так не робитиме. Соломійка вже мала над ним владу, як і над його другом і однолітком Павликом. Павлу Сем, якого вона називала спочатку Павиком. Мене ще трохи часу, і Петрик з Павлом обоє дружно до безтями закохаються в Соломійку. Вони були майже сусідами через дві хати, народилися з різницею в чотири дні. Їхні матері Гафія Злотиха і Маруська Плотина, вираховавши, що діти мають з'явитися десь, коли свята Петра і Павла, так постановили, доньок назовуть Петрина і Павлина, а коли сини – Петром і Павлом. Той, що першим з'явиться на світ, буде Петром, бо ж той апостол, мов би, старший, он і батюшка казав, що найближче на небі до Ісуса сидить. Ну, а той, хто другим буде, Павло. Народилися хлопчики. Петрусь був худющим, гінким, наче лозина. Мав очі темно карі, як у батька. Довгі пальці злодійські, жартувала піє. Ледь загострений ніс – і смішні на вуха. Павлик виріс, хоч теж високий та міцний, вже в дитинстві мав руки, мов, налиті, і голубуваті очі, та лед плескати ніс. До теї любови ще треба доїхати, казали бувало баба Луциха. Соломійка біжить стежиною до їхньої хати, а там на подвір'ї мама Соломія-старшина злякано на доню дивиться. «Соломочко, не руш! У тебе в волоссі джміль заплутався!» «Жмелик!» Соломійка вертить головою, мов би, може його побачити. «Хочу жмелика, зніми його, мамо!» «Не крутися, гримає мама, бо злякаєш, то вкусить, вони болісно кусаються!» «Нє!» Мене не вкусить. Хочу побачити жмелико в волосі. Джміль на її голові не заплутався. Він просто собі присів відпочити. І кусати соломійку не збирається. Взагалі диво-дивне. За весь час її спілкування з джмелями вони жодного разу не вкусили дівчинку навіть коли простягала руку, щоб волохаті комахи на неї сіли. За таку дивну взаємну любов якось і прозвав Тарасик сестричку «Джмалина сестра», «Сестра джмалів». Соломіка спочатку надула губки та швидко перегнівалася, сонечком зазоріла, Братику, плече носиком ткнулася, а потім подвір'ям дзвінкий сміх розсипала. Сестра джмеликів, сестра жмеликів, і до бабці, котра якраз на кілка гладущика вішала, сушитися, примітка, гладущик глек для молока. Бабуню, а я сестра ж меликів. Чуєте, бабуню? Та чую, непосидюче. Взагалі, Соломійка довго не вміла гніватися. Спалахне, бувало, як справжня солома, на яку вогник потрапив, диво оченятами кресоне, пхенькне, а то й ніжкою тупне, та гнів швидко. Мов би гаряча вода у баліях, вилета випаровується. І все ж при заганній любові до цієї дитини, родини сусідів, старих і малих, мала Соломійка, як би тепер сказали, і свого персонального ворога, не любов якого розпочалася чи не з першої зустрічі росла на Сніжка, залишена на стесці посеред снігопаду. Не злюбила Соломіку, її ровесниця Руфина. Народжені одного дня вони обоє виростали вродливими. Тільки врода Руфини була інакшою.